a digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A kedves nézőknek és rádió hallgatóknak rögtön bemutatom a postmanem Asztalt Társaságát. Hálman vagyunk most itt a stúdióban, Részveter Gábor, a sokszínű RBG, Szépen ugye ez az új jelző. Itt és a Facebookon is. <gül> és a kütyűhiadónk hatalmas szerkesztője. <gül> a maga 167 cm <gül> <gül> És mellettem egy másik újságíró a, a Justin Viktor. Régen voltál közöttünk, Viktor. Igen, hát elszúrtott a kötelesség, és én engedtem. Na de túl. Most már jössz rendszeresen. Hát ezen túl igyekszem picivel többet lenni, meglátjuk, hogy siker. e Ilyenkor kell adásban az ígéreteket kihúzni, Itt kell aláírni. Nagyon sok <gül> <gül> Na, Ennek azért örülünk, hogy sokan ez Ezt a képes uh -huh. lavótól tanulta egyébként. Mit? Hogy kell adásban elkérni a komodor célhatvanat? Ja, igen, igen, igen. Ez igen. pillanat volt. Adás <gül> után el is vertem rajta. Na, azért is most itt. Szóval, szeretném, hogy egy kicsit visszamlékeznétek a gyerekkorotokra. Emlékeztek ti arra, hogy valamit szétszettetek, mint Géza, ugye? a szétszetten.hu-n. Arra még igen, te hogy a szakmél? De, de nem köszöntünk, hogy egy jó estét és jó hallgatózást mindenkinek, aki itt van velünk. Jó estét kívánok, igen. Ja, és Szilágy Árpád vagyok a műsor szerkesztője. És akkor visszatérve a szétszedésre, te ezt mit szedtél szét, Te mindent, a világon mindent. Nincs, nincs, egyébként nem tudok úgy bemenni egy, egy normális régi rádiókat, vagy régi hiffitornyokat felvonultató boltban, hogy, hogy ez ne jutna eszembe, hogy atya úr és hülye gyereknek, mennyi mindent ez. Volt valami kellemetlen élményed, te ilyen szétszedés között, teszettél szét valamit? Ja, én is rengetek mindent, akárcsak a legtöbb kisgyerek. Te hát számolsz a saját karácsonyi kapott kis távirányítós buszomat. És aztán már nem sikerült ezt szorítani, akkor nem működött. A tankot, ami ugyanígy játszegény, hogy nem sikerült már újra ezt pedig pedig mindenek előtt csodálatos gyerekkoricsága. Na, itt a műsor elejére két képet hoztam. Az elsőt rögtön belenézünk, hogy mit látunk akkor, hogyha egy elektronikai terméket szétszedünk és belenézünk. Viktor szerintem, ha látod is a szöveget még, if you can read this, hogyha ezt tudod olvasni. Akkor uralta a garancia. Na, amikor ilyeneket lehetett olvasgatni, akkor már nem szétszedtem, akkor először összearagtam. De én például a 90-es éveknek az elejét nagyjából. Um, 93-tól 96-ig, hétig, azért masszívan azzal töltöttem, hogy, hogy számítógépeket raktam össze, még ilyen uh, XT-ket, AT-ket, SX-33-at, 486-osokat, sőt volt egy... Uh, Összevásárolholtad az alpketsző iszeket. Így van, így van, sőt volt egy... Uh, mindig ment egyből? A gyöngyössé Az elején a VIX-hoz közel volt egy uh, számítástechnika boltunk is, egy előbb, kedves jó úgy hívták, hogy configsiz computers, és uh, ennek a feloldását azt mi úgy valósítottuk meg, hogy configsiz az volt a kis boltunk. És egyből működött a számítógép? A, bár hogy Kellett, a, köszönöm, ja hát nem, az egy nagyon érdekes dolog, és nagyon jól lehet vele elektronikai hibakeresést tanulni, például, tehát, vagy, vagy hibadiagnosztikát tanulni, amikor számítógépeket raksz össze. Ha nem, akkor kicserélsz be, akkor visszamész alaplapig, elkezdesz mindent kicserélni újra, és, de amíg a régi képek nagyon jól hibakódokkal, ilyen hiba hibakódokkal adták jelét annak, hogy a memória hibás, vagy a, összönöm, a két sipolás volt a monitorkártya, három sipolás a memória hiba. <síthat> Apollo misszióban, amiről is rengetegszer beszámoltunk, már a 1201-es hibakód, az nem Az, hogy nincs több memória, nem tudunk leszállni, nem tudják kiszámolni az űrhajó. Ja, az baj, nem? Mindegy, elcsátokat kézzük ezért. És... legfontosabb az volt, hogy a hangszorod köst be, mert akkor kaptál infót. <laughs> Jó, hogy a hibakódot mondtad, mert hogy van még egy gyerekkori emlékhez kötődő képem. Mindjárt láthatjuk is. A betű tésztára. emlékszel? Húslevezben? Igen, meg a szintaxáról egyébként most is hirtelen eszemlőjtött a Na, de csak kondorokra. a képen, ott van betűtésztá, De ez egy olyan uh, betű tészta, amit végre jelszóvédelemmel látottak, wow. láttak el. Hát ideje volt. Ezt nem mondjam. Én sokáig keresgéltem ezek között, hogy hát ha van valahol egy szemalakú, mert ugye, hogyha az is megvan, akkor legalább látszódik. Na ez Kicsimban. a, a gondolat jutott eszembe, hogy veletek előfordult már olyan, hogy valahol a hétköznapi életben, mondjuk utcán vagy, vagy egy könyvben látok egy ilyen szimbólumot és így ott van az igény, hogy rákattintanék, de hát a könyvben nem lehet rákattintani. Igen, kéne ez egy virtuális Ilyen, a valakinek, amelyekre Na Majd a végén majd mutatunk. Ezek Valami problémák, de valakinek azért, azt is meg kell volna. Azért eszemélt erről a kedves kis viccről az a sokkal régebbi vicc, amikor ugye kérdezik az egyszerű kis lente, hogy mi a PIN code, az operátor is volna, hogy, hogy csillag, csillag, csillag, csillag. Na hát ezt láttuk a kanálban. Igen. Ennyit most a post komment rovadban. és akkor kicsit még foglalkozunk saját magunkkal. Postmodem. A digitális világ érdekes. Már régóta tervezem azt, hogy keresek olyan produkciókat, amik a világban készülnek valahol külföldön, és hasonló a tartalom felfogásuk, mint a milyen itt a Postmodem című műsorban. Kérdezett testvér műsorokat? Igen, úgyhogy erre látom most egy példát. Podcasts you love. From people you trust. Podcast olyan emberektől, akikben bízol, és amit szeretsz. Ugye ezt mondják a szignálban, This Week in Tech, ez a műsor címe. Mivel arra felé, igen a podcastok. Igen, de hát milyen podcast az, amihez képi tartalom is társul? Nah, szerintem mindenfelé, jön, nem csak arrafelé, tehát a podcastok azok jönnek vissza valami érni, nem fegedtem meg miért, de teljesen, teljesen őri, Na, hey Na, itt köszönt be az Asztalt Társaság. Uh, Leo Laporte, a műsorvezető, uh, aki egyébként nagyon régóta, évtizedek óta hasonló tech készít Kaliforniában. Egyébként ők, készítette a The Tech Guy című műsort is, és 2005-ben indult el ez a Week In Tech című műsor, röviden Tweet, ami egy jó pofa rövidítés, mert ugye a tweetelésre. Hát, utal... Máshogy írjuk a tweetet, mert igen, az cheap, cheap, jel, cheap. a chip, chip, azt jelenti, hogy is egy magyar klón annak idején, nem tudom, nem még. De mindegy, nem tudom. A tweet, a tweet, igen, ez összecseng. Össze össze a a szójátékot az szó azért lehet érteni. A és most. tweet és most így van, Na, ez lehetne a miénk akár. Ezt meg is jegyszem, ezt az ötletet. Na szóval ő is bemutatja az asztaltársaságát, mert ott ülnek. Na, nagyon érdekes volt ez az adás, mert Ausztrália napon elhívott egy brit-angolt, egy kaliforniait, meg egy finnországi szakértő is ott volt a Skype vonalban. Nekünk is van svéd szakértőnk, illetve nekünk is szokott lenni Skype-os műsorvezető. Asztaltársunk a keleti Arthur biztonság technikai szakértőnk. Ez, ennek értelmezéséhez másban nem is kell tudni, mint hogy ezek a tengeren túli nyugati angolszász társadalmak, ezek igazi multikulturális társadalmak. Tehát, hogy itt egy brit, vagy ausztrál ez egyértelmű nyilvánvaló. Tehát, hogy egy ázsiai, hát persze, hát hogyne. Tehát, hogy bárki, aki beépül és hasznos eh, tagja ennek a társadalomnak, az ausztrál. Jó, de mit szóltok hozzá, hogy hasonló eszközöket használnak a műsorban? Tehát ott van a Skype hívás, azt a társaság hasonlóképpen í szembenülnek, mint hogy Artúr egyébként kicsit beszólva, fogalmazott olyan, mintha mi lennék a vizsgabizottság. Hát, ahogy a brit, a brit arisztokrata mondta, a good standard. Igen, ezt így kell csinálni. Ez csak annyit jelent, hogy nagyon jól megtanultuk a lecski. Én ugye összehasonlítva a két műsort, rögtön azt szeretném egyébként a kedves hallgatóinak és nézőimnek elárulni, hogy amúgy nem ezt a műsort koppintva jött létre ez a műsor, <gül> és sajnos minket sem koppintottak Ausztráliába, mert odáig talán még nem ért el a hírünk, hát hanem előre. ezt úgy hívják a biológiában, ugye, hogy szimultán evolúciót. Tehát az a lényeg, hogy egymástól függetlenül is ki tudnak alakulni olyan állatok, Tényleg. mint például a hangyász sül és a, a sűn, az két hasonló állat, de evolúciós szempontból teljesen más ágon fejlődtek, nagyjából ugyanolyan már, mint amilyenek. Úgyhogy igen, médiát így kell csinálni, ha szeretnéd, hogy népszerű műsorod legyen az interneten és technológiával foglalkozol, akkor ezek a pontok. Akkor ez egy visszaigazolás nekünk vetel? Ez egyfajta visszaigazolása annak a professzionalizmusnak eh, mondjuk így, eh, amivel magához, eh, az egész témához eh, szeretnek hozzászólni, hát ugye egyáltalán esetben informatikai szakúságíró kollégát, mint ahogy mi is itt tőle, ülünk. És... Igen. Na, akkor mutatunk is egy olyan műsorokat ugyanennek a Tweet társaságnak, aminek az a címe, hogy Hands on Tech. És ez azért érdekes ez a műsor, mert olyan, mint a kütyű híradó. Igen. Rajta tartják a kezüket a technológián. Mutatják is. Ott vannak a csomó kütyük az asztalon, telerakják az asztalt és tesztelnek. Azt híván hasad meg. Én nyomogom is szeretnék ennyi eszközt felváltatni. Sajnos a mi szerkesztőségünk jóval kevesebb arányai, jóval kevesebb ilyen teszpélrendt szokott kapni arra, hogy bemutassak a stúdióban. Mi mégis megpróbálunk utána jel -jel ezt úgy jel -jel kell megközelíteni, hogy ez a jövő, amit lát. Bom. Amúgy igen, Na, igen. Hát ott, tehát És ezt szeretnék felhívni, mindenket ez kütyügyártonak a figyelmét, hogy műsorunk sok szeretettel vár bármilyen tesztelésre Így szállt, van. játékot, egyéb keterét. A következő műsorfajtájuk szerintem Viktornak lesz még érdekesebb, a Tech News Weekly, mert egy olyan műsor, amiben a heti informatikai híreket yes. beszélik meg. Well, Hopp, oh, ez nem az, ez kellett szépen a This Week in Computer Weekly, tehát, vagy Computer Week, Computer Hardware. This Week in Computer Hardware, röviden Twitch című műsor, és az elején láthattuk, hogy szinte a rendszergazdájuk vezeti a műsort, tehát kikapcsoltak a rendszergazda szobájába a szerverterembe, és hát bemutatják az eszközöket, el is mondta, hogy ők nagyon szeretik a gyorsaságot, meg azt, hogy jól használható eszközök jöjjenek létre. Hát ilyen műsor részünk volt a PCT, régen, néhány évvel ezelőtt. Szoktak itt azért eszközök megfordulni az asztalon, Herpaigel Gőr, amikor bejön behozni, mikor a... amikor kifejezetten ilyen a... használati tanácsokat adunk hozzá, hát, hogy hogyan kell ezt, Jó, azt ezt ne felejtsük el hozzá, hogy ugye ha a kedves hallgatók, nézelődők megnézik ezeket a műsorokat, vagy belenéznek, akkor ezek úgy indulnak, hogy 10-15 reklámspot lemegy az elején, így tehát van. valahonnan finanszírozás van, itt vannak szponzorok, beadják az eszközöket, megnézik, ugye ezek fejlettebb, nagyobb piacok, de onnan is lehet közelíteni, hogy mi még itt nem tartunk. Hát majd egyszer biztosan, hogyha lesz jövő, műsor, a jövő, a de igény lenne rá. De, de akkor figyelj, ez nem, nem úszod meg, tehát Tech News Weekly című műsorok, amiben heti informatikai híreket beszélik meg, nagyon kaszt indul. indul. és akkor... Tehát így, így van, te így te van. Te van, egyébként volt hírovatunk is, de nézd csak, ott van az asztal, Énekelve köszönöm be. Ez egyébként, amit lát, ez egy nagyon konzervatív, tök tipikus amerikai stúdióbeszégetés történet. A téglafal a háttérben, ez bármelyik jelenévő műsor. show-színezettel, olyan békvilágításban, show mint a késő esti műsorok általában. Ez de nagyon ez szépen megvan világítva. Ez talán egy nagyon elték, persze. Ez egy nagyon konzervatív hozzá, vagy ilyen képvilágú valamivel. Gondolom, hogy főleg pasik technológia, uh -huh. még az a műszaki oldalnak De Viktor, te, aki egykoron tévés mit szólsz ahhoz, hogy rádiós mikrofonokat használnak? Tehát nem mikroportot tűznek uh -huh. föl, az hát, nem nem hasonlóképpen mi itt van a rádiós mikrofon. Hát egyébként szerintem egyfelől most lehet butaságot mondod, a dizájn rámnak utolsó, másfelől egyfajta professzionális képet kölcsönöz meg suga, másfelől neket a hangminőség jobb sokkal, tehát uh -huh. lehet, hogy, hogy arra is appellálnak. Én azt gondolom arra is apelálhatnak, hogy én, én például, és tudom, hogy nem vagyok egyedül, nagyon sokszor látható rádiót rádióként fogyasztok. Tehát ahogy mondtam is, ebbe beszélgettünk, hogy tőlem arra van egy tévé, amire vagy oda nézek, vagy nem. Látható rádió műsorok, ki szoktok arra lenni téve, lemennek, de én sokszor csak hall, végig hallgatom. Uh -huh. lehet nem is látom a képi anyag. Akkor kapom oda a fejem, ha olyan van. Uh -huh. Hát ez a látható rádiózás lényege. És uh, valójában talán lehet, hogy számunkra az egy még érdekesebb felvetés, uh, hogyha azt beszéljük végig most, hogy a, az előlátott műsorok ugye a mi műfajunkban, tehát a, a technológiai, uh, szénában mozog úgymond, de Magyarországon milyen olyan egyéb ilyen podcast, ilyen rádiós, ilyen élő rádiós vagy látható rádiós műsorok vannak? Vannak-e egyébként? Tudod-e bármelyikük mondjuk igazán nagy országos ismertséget vagy népszerűséget elérni a postmodern kívül? <háha> Éh... Hát én ilyenről nem tudok, mint amit te most kérdezel, olyanról tudunk, hogy informatikai youtuberek meg technológiával foglalkozó ilyen videobloggerek, ilyenekről tudunk. De ilyesmi tartalmat, mint amit látunk a twitter ilyet nem... Például a politikai beszélgetős műsornak az internetes fejezet? Ja, a formátuma. Azt igen, igen. igen tehát én most magáról erről a formátumról beszélek. Aha. Ez egy internetes műsor, amit most önök látnak vagy hallanak. És ha nem technológiáról beszélnének itt, hanem valami egyébről, mondjuk például politikáról vagy közéletről, akkor ez egy másik magyar podcast műsor lenne. És én úgy tudom, azért valamilyen szétnézve ezen a piacon, hogy még Magyarországon még mindig csak azt nézzük, hogy, hogy külföldön miért jönnek föl a podcastok, és valójában meg Magyarországon azért még mindig nem, nem. sikerült az teremteni. Én megintem. nem azt látom, én azt látom, hogy nagyon. Az igaz, hogy nem alulról van szerveződik, na de akkor menjünk egy fél gondolat erejéig ide-vissza, mert az elmagyarázza, és kapitalista szemszögből szeretnék valamit mondani, hogy azokon a piacokon, ahol ez releváns, azokon a piacokon ezek a történnek, ahol mely piacok nem relevánsak, és nincs hozzá meg a tőke, a tudás, az igény, azokon a piacokon ezek nem történnek. Ott erőlteti lefele, fentről lefele néhány ügynökség, vagy televíziós hálózati, hálózatos cég Ez hálózati igaz, szolgáltató. szolgáltató. Abszolút, abszolút iskola példájának tartom. Én azt gondolom, hogy a lineáris tévizés halott, és mi ezt azért nem érezzük, mert a piac végtelenül fejletlen, tőkehiányos, és, és e, rendkívül edukálatlan. Tehát, hogy most ne a, ne a városi értelmiséget vett alapul, vagy a vidéki értelmiséget, hanem azt a réteget, amelyik nem fogyaszt interneten keresztül, se podcastot, se semmit, de igazándiból, vagy ha fogyaszt is, akkor maximum ide-oda. No ha ma már egy traktorban is van internet elérés. Abszolút. abszolút, igen. Abszolút, Na, abszolút, még egy igen. szó erejéb, Leo Leport műsorára a twitter illetve a média vállalkozásra térünk vissza. Annyit szeretnénk még hozzáfűzni, hogy ugye említettük a Kutyhíradónak megfelelő Henzontek műsorokat, meg a többi mást is. Összesen valami 25 féle műsort indítottak már el, és egy komplet kis csapat gyűlt össze Leo kollega úr e, körül, és indítják az újabb és újabb műsorokat. Van fotózással kapcsolatos műsor az Androidról, az IOS-ról, akkor segítsetek. A kiberbiztonságról is van külön egy úgyhogy Artúrnak lehetne indítani. Ilyet, hogy biztos, hogy benne, hogy az interneten felhető hasznosságokról érdekes Oldalakról, olyan applikációkról, amelyeket Igen. érdemes beszerezni, illetve ugye különböző élethelyzetekben mi az, amit tanácsos használni. Úgyhogy Dióhében ennyit a Twitterről, This Week in Tech című műsorról, és aki szeretné megnézni az oldalokat a tweet, tehát ivel nem kétével, e-vel, tweet.tv oldalon találja meg. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A számítógépet elképzelhetünk sok-sok hét -sok éves gyerekcsoportjaként, akik egyszerű számítani feladatokat oldanak meg. Ha elég sok van belőlük, együtt ki tudnak számítani bármit. Azonban, ahogy a számítógép alkatrészei egyre kisebbek, belép a képbe a kvantumfizika. Ha a tranzisztorok átmérője már csak néhány atomszélességű, akkor előfordulhat, hogy az elektronok az úgynevezett alagút hatás miatt módosíthatják a számolás eredményét. A kvantum birodalomban a fizika egészen eltérően működik az általunk megszokott fizika és a hagyományos számítógépek értelmüket vesztik. A technológiai fejlődés hamarosan egy fizikai határba ütközik. Hogy megoldjuk ezt a problémát, a tudósok igyekeznek ezeket a szokatlan kvantumjelenségeket a javukra fordítani, a kvantum számítógépek építésével. Hát ez most a témánk, a kvantum számítás technika, meg kvantumgépek? Hát mondjuk őket kubitnek. Kubit? persze. száll. Hát, Ángolunk hát... kubitnek. <coughs> hát. De hát mi magyarok vagyunk, Qubit? magyarul beszélünk. Jó, Kubitosak. Legyen, kubit. Igen. <laughs> Kubitosak népe. Meg majd mondok ennél cífrában is, magyarul szintén. Justi Viktor újságíró, az a lapjánál, a Rakéta.hu-nál szinte szakértőjévé vált ennek a témának, mert hogy te írod a kvantum számítástechnikával foglalkozó cikkeket, ugye azt tudjuk, hogy tavaly egyfajta áttörésnek lehetett ezt értékelni. a Márki mondott bármilyen cikket nálunk, csak én szeretem ezt a témát, sokat írok erről, és hát előtte is sokat olvastam már ezelőtt a rakéta.hu előtt is fogalmazunk ki. Érdekes történet ez. Szóval 2019 egy áttörésévének mondható, hiszen bejelentették a kvantum előnynek a megvalósulását, ugye? Ez igaz, vagy fölény? Kvantum fölény? fölény. Aha, jó, legyen, legyen fölény. A kvantum fölény az megvalósult, vagy nem? Hát, hát azért volt a... voltak kérdőjelek. Itt a nagyobb szereplők, a Google jelentette ezt be, de a Jessica Moore kvantum számítógépének a... Egy, egy megoldására hivatkozva, de az IBM azonnal cáfolta, sőt, mi több el is végezték ugyanazt a feladatot, amire a Google bejelentett több tízezer vagy tízezer évet, két és fél nap alatt, tehát azért a hagyományos megoldása. Akkor ez még csak kvantum fölényeskedés. Hát igen, igen Úgy, ez jó, ez jó egyébként. Valóban valóban ez a helyzet. Valóban kvantumfelényeskedést Nagyon dolgoznak ezen, és nagyon az elején vagyunk, és az a durva egyébként, hogy, hogy nagyon az elején vagyunk, és elképesztő eredmények vannak. A gép maga elkészült? Tehát van, létezik kvantum számítógép? Szerintem a világon több, több tucat kvantum számítógép létezik. Nagyon sok oldalról, nagyon sok formában próbálkoznak vele. Rengeteg különböző területen kutatnak, és ahogy egyébként a, a miniaturizálás, a nanotechnológia, a a, az abszolút nulla fok körüli kísérletezés folyik, úgy futnak bele, néha egyébként teljesen véletlenül, egyre újabb meg újabb, akár kvantumszámítógép készítésére is alkalmas megoldásba. A legutóbbi, a legutóbbi ilyen eredmény, amivel foglalkoztam, vagy amiről írtam, a szobahőmérsékleten történt. Nem kell hozzám, csak az abszolút nullára sem hűteni sem. Most nem mondom bele, hogy egyszerűen a vízmolekuláknak egy adott félmúlt vezet felületen történő viselkedését lehet felhasználni akár kvantumos, és molekulákról beszélünk, vagy akár atomokról beszélünk. Tehát már annyira, annyira um, atomi szinten zajlik a kísérletezés meg a kutatás, hogy ezen a szinten a kvantummechanikának a szabálya, törvényszerűsége érvényesülnek. Folytassuk akkor a kvantumszemítelstechnika alapfogalmainak felfejtését. A normál számítógépekben a bitek jelentik az információ mértékettségét. A kvantum számítógépek viszont kubiteket használnak, akik ugyanúgy beállíthatók a két érték valamelyikére. A nulla és az egy a rendszer által felvehető lehetséges értékek, mondjuk, mint a foton visszintes vagy függőleges polarizációja. A kvantum világban azonban a kubit nincs szigorúan a két érték valamelyikére korlátozva, felveheti egyszerre mindkét értéket, is bármilyen arányban. Ezt hívjuk szuperpozíciónak. Azonban, amint leolvasod az értéket, Értékét, mondjuk átküld a fotont egy szűrőn, a fotonnak döntenie kell, hogy ő most ért függőlegesen vagy visszintesen polarizált -e. Szóval, amíg meg nem nézik, a kubit értéke a nulla és egyértékek valószínűségeinek szuperpozíciójában van, és lehetetlen előre megmondani, melyiket fogja felvenni. Viszont, amint megméred, azon nyomban összeomlik a két határozott érték valamelyikére. A szuperpozíció mindent megváltoztat. Ez egy kicsit abszurd módon hallatszik egyelőre a fülemnek, ami ugye a hagyományos számítógépeken edződött az elmúlt évtizedekben. Neket nagyon nehéz elképzelni. Hogy, hogy van ez, hogy a nulla és az egy között bármennyi? Hát a helyzet az, hogy még csak ezt sem tudjuk. Tehát ugye az előbb egy abszolút nulla fok körüli kísérletet, ahol, ahol ahol kvázi lelassították azokat a kémiai folyamatokat, amiket általában megfigyelünk, mondjuk két molekula kapcsolódását, annyira, hogy magát a kapcsolódás folyamatát is sikerült megfigyelni, és létrehoztak egyfajta ilyen lézer egy lézer sugarakkal gerjesztett környezetet, több, több lézert is használtak ehhez gyakorlatilag. Tucatjával. Úgy kell elképzelni, mint a Matrixnak az a híres jelenete, hogy a, mint ahogy a kamerák voltak ott elhelyezve hogy körbejárjuk. Ne ott, na itt a lézerek voltak ilyen, ilyen konfigurációban odatéve. És itt például azt találták, hogy, hogy még az is lehetséges, hogy a végén ki fog derülni, hogy azok a folyamatok, amiket egy idejünnek hiszünk, azok valójában csak időben nagyon közel állnak egymáshoz. Tehát nem tudjuk. Az a helyzet, hogy ezt még mindig nem tudjuk. Ott van a két kísérlet, ami ugye az alapvető bizonyíték a ennek a, ennek, a, ennek a kvantumos természetnek, hogy egy időben egy szuperpozíciónak a, a, egy, egyszerre ugyanaz a, az anyag két helyen van. Vagy az is lehet, hogy kiderül, hogy nem. <hállt> <hállt> nem. <hállt> szóval azért még nagyon sokáig kell ezeket ugye? Hát A <hállt> szuperpozíció azt jelenti, hogy vagy igen, vagy nem. A végén majd kiderül, hogy a Google-nél azért már létezik ilyen hardware, de nem menjünk nagyon erébe, folytassuk tehát a definíciót. Egy normál számítógép az egyszerű számokból egy határozott eredményt hoz ki. Egy kvantum számítógép viszont manipulálja az eredeti szuperpozíciókat, megforgatja a valószínűségeiket, és egy másik szuperpozíciót ad eredményként. Szóval, egy kvantum számítógép a kubiteket kvantum kapukkal összefonja és manipulálja a valószínűségeiket. Végül megméri a végeredményt, összeomlasztva a szuperpozíciókat egy sor nullává és egyessé. Ez azt jelenti, hogy az adott beállításokkal elvégezhető összes lehetséges számítás, megcsinálja egyszerre. Végül csak egyféle eredményt kapunk, és az csak valószínűleg lesz az, amit vártunk, ezért a legjobb többször is elvégezni a műveletet. A szuperpozíció és az összefonódás tulajdonságait okosan kihasználva sokkal hatékonyabbal végezhetünk számító, számításokat annál, mint amely normál számítógéppel valaha is lehetséges lenne. Szóval, ehhez képest hol járunk? Hát ott járunk, hogy mondtam, hogy ígértem, hogy mondok cifrámat is. Hát vannak, vannak nem csak kubitek, vannak, vannak kutritek. Nem is sem régóta. Már állapot? Is dolgozunk állapot? Három állapot, ahol egy, ahol egy fényalábot bontottak, három fotonnyalámot, három eh, egmestár derékszöget, bezárok, vantum állapot, rakvantum. Még több információt eh, kipáról? És, és ugye ezt úgy kell elképzelni, mint a számrendszereket. Kettes számrendszer, hármas számrendszer. Természetesen ugye felmerül a, a gondolat, mert megígérték a négyes kukvartok, és ezért mondom ne, ne kiúzzunk, mert akkor kukvart, meg kutrit, hogy ilyen valószínűleg -e nehezebb -e benne kimondani. Igen. De hogy jönnek ezek a kvantum számrendszerek, és ezek, ezek nem exponenciálisan, ezek már gyakorlatilag kvantumosan emelik a, a teljesítményeket is. Ha ebből valaha sikerül barkácsolni, sikerülni sikerülne működő gépeket, Szóval, most még ezeket az elveket is nehéz felfogni, na de mindezt hogyan valósítják meg egy gépben? Már pedig megvalósították, mert a Google-nek a szakértője már tavaly bejelentette egy videóban, meg is tudjuk nézni, megmutatjuk az ő arcát, ahogy elmeséli egy videóban. Ő az egyébként és ő vezeti azt a csoport Google-nél, akik a kvantum számítás technikai fejlesztéseket, ugye már az alkalmazások szintjén végzik, és mutatja a processzort, amit Bristlecode-nak hívnak, és 72 kubitet tartalmaz ez a kvantum processzor. Tehát, hogy ez már létezik. Hát akkor... Én több ilyen, elég sok ilyen processzorfényképet láttam, meg PR-bejelentést néztem végig. Általában, általában ezek, ezek brutális teremnyi gépek, legalábbis azok, amik, amikkel ezeket az eredményeket már produkálják, tehát nem az alapkutatás szintjén elméletleg megjósult gépek. És de most óriásség... azt mondod, hogy ez kamu? Nem, nem, én nem mondok ilyet. Én csak azt mondom, hogy, hogy nem, ez nincs igazán közzétérve, hogy ez hogyan, hogyan, ezek a kiválasztások hogyan működnek. Én legalábbis még nem olvastam. Ez simán lehet azért, mert én nem mentem eléggé utána, de azt látom, hogy óriási hűtőberendezések, hűtőkapacitások, sőt egyetlen számítás elvégzéséhez nem ritkán egy hét a felkészülés. Amíg felkészítik arra az egyetlen pillanatra, amíg, és itt nagyon-nagyon rövid időkről beszélünk, amíg lezajlik ez a bizonyos történet. Uh -huh. És utána abból eredmény, abból már egy papír lesz, tehát abból már egy tudományos anyag lesz. Na, erről olvastam, hogy a kvantum számítástechnika abban lesz majd erős, hogy például óriási adatbázisokat tud átnyálazni egy pillanat alatt. Végig, végig menne az adatbázison, adatonként, egyenként végigszűri szűri, ezt egy, egy pillanat alatt... Húszágon hát egyszer ugye... látja az összes é. adatot, és az összes adatból tudja megmondani éppen a valószínűségek miatt és valószínűleg uh, ebben közel egyébként okkabonostvágyás. gyakorlat működik, de rendkívül sok zavaró tényezővel küzd. Ugye ott van a zaj, tehát igen. bármiféle olyan zaj, ami, ami ezt a berendezést éri, ami ezt a milliót, ezt a környezetet, mikrokörnyezetet éri, Bármilyen az, az, igen. az ö, ö, befolyásolja este kísérletet. Ott van a kvantumos, a, a vákum, viselkedésének a, a, a különösségei, fogalmazzunk így. A vákum nem üres, ezt már tudjuk. A vákumban surlódik az anyag, mivel nincs ott semmi. Ség, ség, ott van a, ség, ség, a járt, mert... van. Ott van, a, ott van az elektromágnesesnek tereknek az a viselkedés, az a tulajdonsága, hogy a mi felfogható létező valóságunkban az egyik pillanatban itt vannak, a másikban nincsenek itt hol vannak, amikor nincsenek itt zárója. Uh -huh. De van ez az összefonódás, hogy de nincs, de egyik nincsenek. kubit, hat és, a másik kubitra. Ezek, ezek, ezek az erők, meg jelenségek, meg ezek a különösségek ott vannak, ahol a kvantumprocesszor is van, ott Aha. is jelen vannak, és ezt a környezetet is befolyásolják, tehát nagyon-nagyon komoly, hogy úgy mondjam, zavarokkal küzd a megvalósítás, de egyébként Csinálják az látszik. Tehát... Még azt is olvastam, hogy a kiberbiztonságot jelent majd nagy veszélyt, ha, nem például nem a quantum számítás ilyen. technika, mert hogy az erős jelszavakat is pillanat alatt felfejti. Hát, a bármi, ami, ami, ami teljesítményfüggő, függő, azt elfelejthetjük. Tehát lehet egy kicsit házrém lépünk, és a processzortól és azt mondjuk, hogy milyen világ lesz ez a világ, akkor titkok megszűnnek, a titkosítás megszűnik, a legalábbis abban a formában, hogy ismerjük, lehet hogy kitalálnak olyan úr, de a mai, tehát a mai legdurvább rendszereink is gyakorlatilag. Hát azért, a, a, a Arthur biztos azt mondani, hogy most egy picit fordítva ülünk a lovon, mert az, amivel beszélgetünk, hogy mondjuk bármilyen jelszó feltörhető, az pont, hogy az ennek az ellenkezője lesz úgymond sokkal igazabb, mármint a ténynek az az oldala, az a letülete, hogy egy számítógéppel generált titkos kódot, semmilyen más egyéb. Miért ne tudna egy kvantum számítógép feltörni valamit, amit egy kvantum számítógép generál, kérdezem, vagy egy nagyobb teljesítményű? De egyébként persze sosem lehet tudni, és valójában mindig, mint a nyanyanyag fekete és fehérje egymást körbeölelve, vagy nagyjából egymást támogatva, egy azon a két oldalai lesznek, hiszen maga ez az univerzum, ahogy a buddhisták mondják legalábbis, ez egy magyar kezdetnél is Megérkeztünk, osztatú, megérkeztünk amúgy, a filozófia területéről. nagyon fontos szerintem az igaz, a tudomány által igazolható, hogy a legtöbb olyan filozófia, amely megállt a, a helyét, akárcsak formálógikailag is, az egyébként az életben aztán valós. Kísérletek és valós eredmények alapjában is meg A jelenék el és még formál logikailag A tudományos ember is azt mondja, hogy egy elmélet akkor a leghelyesebb, hogyha a konkrét számoktól a filozófiáig bezárólag a teljes tudományos spektrumon mindenhol megfeleltethető gyakorlatilag annak. Kicsit érjünk vissza még a kvantumszámítás technikához, azért én azt látom, hogy az elmúlt hónapokban egyre több hír látnak világot. Például most Németországban egy nettel is elkezdtek kísérletezni, meg mondom te látod ezeket, hogy. Megképesztő pénzeket ülnek bele, tehát főképp kormányok finanszírozek egyébként a kutatásokat, Bármilyen a Google-ről hallunk meg, a, a IBM-ről, de re rettenetes kormányzati pénzek vannak benne, mert hogy aki ebben vezető szere, és ugye is ráadásul állami programok vagy, hogy Kína például kitűzte a Quantum supermass vagy ő eléri, tehát hogy ő legyen a vezető hatalom ezen a területen. Az életre a Quantum fölén? Trump is, hát gyakorlatilag, és akkora ugrás lesz, tehát ez paradigmaváltás, paradigmaváltása Ez, ez a technológiai itt, itt, itt több, itt több, tehát, több, több generációnyi paradigma fog egy egyszerű. Nem csak egy lépés, nem látjuk, nem látjuk hogy látjuk. Látszik az, megyük. hogy milyen időtámon történik ez meg? Igen, barom gyorsan. Egy, -egy, múlva tehát, múlva hogy én. Egy, tehát egy héttel ezelőtt ez az eredmény, ami szobahőmérsékleten látszik előrevetítani valami van kvantum számítógép szerűségnek a megvalósíthatóságát, ami <laughs> megint egy döbbenetes senki által nem gondolt, vagy nem képzelt valami. És azt látom, hogy a különböző tudományterületekről érkeznek, olyan helyekről is, ahol nem ezt kutatják Egyáltalán. Postmodem. A digitális világ érdekes. Tech, mondja a tweet műsor csoportban, ugye Leo leport műsorvezető kollega úr, Tehát mi magyarul egyszerűen kütyű híradónak mondjuk, mm. ami rész betér Gábor, vagyis a sokszínű RBG fejlesztése itt a műsorban. Köszönöm. Nem biztos persze, hogy mondjuk titeket pont meg tudni lepni a következő úgyanságokkal, de mondhatom azt, hogy a mostani adásban a lencsék evolúcióját fogjuk majd végigvenni, mert hogy a nagyon nagy lencségtől a nagyon kicsi lencsékig olyan technológiai fejlődéssel megyünk keresztül, amelyet bátran nevezhetnénk kvantumugrásnak is. Ilyen például egyébként az Európai Déli obszervatórium egyik legnagyobb, vagy mostani, legmodernebb kutatási ága, illetve projektje, ez maga az Extremely Large Telescope, az ELT, a, a különösen vagy nagy, nagy tápcsója, A különösen nagy tápcsója. Azt kell uh, tudni a kedves Már nézőknek, hogy uh, az animáció bemutatja azt az öt tükörből álló rendszert, amely uh, a, nek az egysége fogja képezni magát a nagy tápcsója, és az a lenti hatalmas lencse, amit látnak, az, a kék, az kék? 40 méter átmérőjű uh, lenc még az méghozzá 780 786 db 6 szögletű kisebb lencseből, mindegyikük nanométeres pontostárgól összecsiszolva, és amíg a világ eddigi legfejlettebb távcsövei uh, használtak összesen mondjuk két tükröző lencsét, például a Hubble 2-t használ amúgy, addig az EZO-LT, amelyet 2024-ben terveznek majd átadni, és több mint egy milliárd euró összegből készül. mely költségetnek a legnagyobb része maga a 40 méteres a hatalmas főtükör. Ez egyébként egy, egyetlen egy teleszkóp, vagy pedig több teleszkópnak a hálózatából áll. Nem, ő egyetlen egy a teleszkóp, hanem ő már azt tudja, hogy egyetlen teleszkópként is, például a, ugye ez a legnagyobb tükör, amit mondjuk, ami 40 méter átmérő, az úgy áll össze ebből a 786 kisebb tükörből, hogy nincsen közöttük igazán nagy vagy különbség, csak nem egyben csiszoltak ki egy 40 fizikai mivel ez fizikai lehetetlenség, a, az anyagnak az összeroskodása miatt, illetve nem lehetne elérni azt a csiszoltságot. Szóval ez a hisz ez lehetne az a tükör összeadva alkotni, és ebből a szempontból hasonlít az összekapcsolt teleszkópokra, mm. hogy ez a, ez a sok pici, ez alkotja azt a hatalmas nagy tányért, és mivel nem kettő, hanem három fő, nem tudom, hogy visszatudjuk játszani esetleg az animációt, hogy nem kettő, hanem három ilyen fő tükröző lencse van, amelyből egyébként most adták hát a harmadikat, a, a, a legnagyobb pedig, ha minden igaz, akkor már is elkészült, szóval ott látjuk az M1, M2 és M3, és amúgy még van M4 és M5 is kivezető tükrök ebből a hatalmas távcsőből. Ennek a távcsőnek az lesz egyébként a legnagyobb előnye, vagy a legnagyobb újdonsága technológiailag, hogy úgynevezett adaptív optikai megfigyelő rendszert, maga az egész eh, szisztéma. Mi ez ami ez A légkörhez alakulódik, mert ugye ez Aha. még egy földítástső. Van ez maga, vagy nincs maga. Tehát eh, nehéz megelőzni a Hubble-t abban, hogy neki ugye nem kell a légkörrel foglalkozni, de mivel a légkörben eh, a, a levegő maga a hőmérsékleti különbségek miatt remeg. ezért. A képet. És torzítja a csillagoknak a fényét. Nos, uh -huh. másodpercenként azt hiszem eh, ezerszer nyílik alkalma ezt a bizonyos vibrálást. Korrigálni. Ez, a tükör mozgatásával? Igen, így van. Az, az adatív tükrök rendszer az azt jelenti, hogy akkor ő ahhoz képest állít még a kis tükrökön, sí. hogy mindenképpen eltűnjön ez a bizonyos torzítás, amit a létrehozott. motorokat épített És ebbe, ugye? Egyszer csak ott járunk, hogy ugye egy, egy ekkora távcsövet, pedig a Havősek kicsi, de azért ez az EZOLTS ez tényleg különösen de nagy távcsőnek számít, talpazattal, betonalappal, mindennel együtt egy ekkorát nem lehet felküldni az űrbe, de most kettő. 2024-ben, hogyha átadják ezt a hatalmas teleszkópot, akkor abban az élményben lesz a társadalomnak része, hogy végre úgy nézhetünk földi távcsővel az égre este, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire remeg a levegő, vagy mennyire volt tiszta, mert olyan, mintha a légkört így kivonnák és nem lenne a Földön légykör, mondjuk a Holdon lenne ez a, ez a bizonyos teleszkóp no. és, a, és a Holdi körülmények a tiszta és körülmények még közöpen. messzebb látunk, vagy még többet látunk? Még messzebb, még többet, még részletesebben látunk. Ha nem mondok hírességet is, hogyha jól emlékszem, akkor a Hubble tápszónak a teljesítményének kb. 200-szor mm. nagyobb teljesítményű lesz. És természetesen gyorsan hozzá kell tennem, mert van egy személyes kedvencem is, Ettől függetlenül, hogy ez a hatalmas távcső elkészül, több különböző nagy tápcső is készül. Ilyen egyébként a, a nagy szinoptikus tápcső is, ami két dalap uh, lencse és két dalap tápcsőnek. Tulajdonképpen a képnek a megvalósítása csak óriási uh, uh -huh. teleszkópokkal. De jön nem sokára, a, a, ugye, ugye a Hubble lassan leszerepel úgymond és uh, már Ki a forgalomból, kivonják a forgalomból igen szegényt és uh, már uh, Fent kéne, hogy legyen, de végül is 2021 ha minden igaz, a legutolsó számítások szerint, 2021 áprilisában a James Webb űrtelszkópot fogják majd felülni, amely sokkal kisebb, mint ez a bizonyos ezó cső, ám még így is 400-szor többet fog tudni, mint a Hubble, és ő fönt lesz az űrben, tehát neki nem kell semmit korrigálni. Mert, mert akkor lehet, hogy nem volt értelme egy ilyen rezgető motoros tükrös hatalmasságot. Feliknek van értelme, mert nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy a tavalyi év legnagyobb csillagászati tudományos eredménye az volt, hogy lefényképeztünk egy fekete lyukat, ezt Igen. úgy sikerült elérni, hogy a Földön hálózatba kapcsoltak uh, annyi és olyan uh, távolságra ehelyezkedő teleszkópot, hogy végül is kiadott egy akkora tányért, ami maga a Föld átmérője. Most ugyanezt a teleszkopot, mint méretet már csak úgy lehet növelni, hogyha mondjuk egy olyan ült távcsúvet is bekapcsolod például uh, az egész rendszerbe, amitől már nem akkora lesz a tányér, mint a Föld, hanem akkor amit a Föld volt távolsága. Egy akkora egyetű tányért is ezt belőle hozni, és uh, nem lesz olyan dolog a 10 milliárd fényév távolságban, amit nem ne láthatnánk így van. Na, váltsunk fókuszpontot és a kozmoszból, a mikrokozmoszba váltsunk át. Így van, ezek pedig az intelligens kontaktlencsék, illetve hát nem tudom, hogy mennyiben tér el. Úgy hívják őket, hogy Mojo Vision. Nem tudom, mennyiben térnek el amúgy a Google Glass-től, most így. De látjuk is közben, hogy azt jeleníti meg a kontaktlencsében, mint amit a Terminátor látott, hogy a látómezőben kiírja, tehát a látómezőnket használja kijelzőként. Uh, pontosabban a kontaktlencsén belül jelenít, meg, gyakorlatilag képernyőként használva magának a lencsének a, a felületét, hogy ez a ezt miniaturizáltság, ezt szíved, ez már működik? Ez, egyrészt ez a miniaturizáltság, igen. Uh -huh. igen. Uh, azt gondolom, hogy ahogy haladunk a plank számok felé, a végső számok felé, tehát hogy mi lehet az a legkisebb méret, ami uh, egy processzor esetében ugye két szál vagy két vezeték még elfér egymás mellett, anélkül, hogy az elektronok magu tolátugrálna. Hol is számunkra? 10 nanométer alatt járunk, ugye, ha minden igaz. A, Ó, bőven. A hát, legtöbb így szóval ezek a, az eredmények azok, amelyek hát, feszegetik a fizika határait, és egy ilyen kontaktlencsén is szerintem a legnehezebb még mindig azt megoldani, hogy az a lényeg, hogy bármi, amit látsz a szemed el, lehet, hogy önmagában nem a megjelenítés a, a nehéz, hogy oda rajzoljanak a lencse, hogy a, a lencse megjelenítsen valamit, amit te aztán rendesen látsz, mint információ, hanem hogy. Azért, ez, ez, egy ilyen kijelzőt, azért önmagában egy problémát. Már, már azt is se, az se semmi így van, de még talán ennél is hatalmasabb, hogy azt megoldani, hogy akkor ez a kontaktlencse, módon, tehát hogy csak maga a lencse egyben tartalmazza mondjuk a vevőegységet, amely az ha. adatokat veszi, a Bizony. tápegységet, amely ugye a kihelyző, bármilyen kijelző, mindegy, hogy milyen ultravékeny vagy milyen ultratakarékos kihező területet, mégis egy áramforrás így van, mm. bár nem biztos, hogy például ezeknél a lencséknél nem fog az a technológiai, ipari forradalom vagy ilyen forradalmi pont előállni, amikor a szemed mozgásának a... A kinetikus energiája, mint ahogy vannak olyan órák, ahol ezt sem akkor a mozgástól, Aha. a kinetikus energiának a, az átalakításától tudja feltölteni magát, hogy akár ezt a kontaktlencsé esetében is nem lehet megvalósítani. Jó, de én tudod, mire meggondoltam be? Hogy hogy egy Mi kevésbé ismerjük, mert te is, is, is, is negyük, egy sárga szemüveget használsz, megint csak egy Ezen De, de tudom meg. azt, hogy a és akik fogják így az ujjúkkal, és így ráteszik a szemgolyójukra a kontaktlencsét. Na most el, hogy azt úgy beigazítani, mutattam is, igen, beigazítani ezt szemgolyó nem ne a, a, képernyő. a képernyő, és azokat a pixeleket pont vetítse. Meg is mutatjuk mindjárt, hogy egyébként milyen alkalmazásra van még példa. Ugye ez az asszony, hogy a holóra, és akkor ott mellett a kislány kiemeli a kijelző. Vagy a ruhádra, a csizmádra és a lovadra. Ugye, mint a terminátorban. Vagy, vagy egy következő itt látjuk az úriember a városi környezetben. És egy GPS-asszisztáns kivetítés szintén. Tehát annak is illeszkednie kell pontosan, mert ha nem, akkor olyan szellemképes lesz a kép. De képzeljük el, azt lehet, hogy például ezt a problémát önmagában megoldja azt, hogy és akkor a lencsén belül ahogyan elhelyezed be a nagyon apró alkatrészeket, így például mondjuk akár egy nagyon apró CPU egységet, vagy akár az akkumulátorát, hogyha van külön ilyen a lencséhez, hát kell hogy ezek súlyban úgy is egyébként be fogják állítani vette? magukat, igen, pontosan, és szerintem ahhoz kalibrálva már is megoldható az a probléma, amit te mondasz. De kétségkívül alapvetően felmerül igen, hogy egy kontaktlencsét amit amúgy is nehéz berakni, nem nehéz-e még irányba is, ugyon célirányba állítani. Tehát vicces áll, egy... áll a világ minden esetre, és még az is lehet, hogy a kontaktlencsék hamarabb meg fognak jelenni, mint a, a Google szemüveg, vagy szóval, ami a szemüveg alkalmazása. Ja, nem kontaktlencsét semmiképp. Na de érdekelnél, hogy ilyen előnyekkel kecsegtetni. Csinálják meg szeművekben. Uh -huh. Hát azt már könnyebb, ugye, mert igen. egy szemüveg keretbe be lehet építeni. A ugye, el, ugyanak hogy a nézre szemültétek, ez nem hogy egyáltalán előnyes szükség semmilyen szemüvegre és kontaktlencsére. Ám a beépített képernyő és még ekkor is jó haszon lehet. Tehát nem muszáj neki dioptriát is tartalmazni, nem muszáj látáskorrekciót is használni, hanem csak és pusztán és kizárólag az információt a kiezésére Eddig tartott ma a posztmodem. Köszönöm szépen a közreműködést két újságíró barátomnak rész, Betyár Gábornak és Justin Viktornak, valamint a csapatnak itt a stúdióban. Jelentkezünk néhány hét múlva újra innen a Hyper stúdiójából. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszontalásra!